Сучко не витримав я, хто твою Зосю чіпає? Світло шльондро увімкни, а то вона ще нагидить тут з переляку. Спалахнуло світло, повернувши голову на спинці старого засмальцовного фателі, я побачив зеленаво-жовту мавпочку. Вона дивилася на мене витріщеними очима і тряслася так, ніби з неї ось-ось мала вилетіти душа. Я розриготався. «Що там таке?» – злякано скрикнула Еліна, і нервово затупцяла біля дверей. «Чого ти регочеш, придурку?» «Дивні у вас, пані Еліна, звички, мавпа в трусах, а ви без. Помінялися ролями чи що? Хамло, сволота, бидло, паршиле». Підожди, Ежен приїде, не до сміху тобі буде, побачиш. Швидше уже твій француз приїжджав. Може, хоч він без муху в голові. Е, стій, куди ти? А раптом він не приїде? У відповідь лише відлуння кроків металевими сходинками дробини. Скотилося вниз, і все затихло. Тільки Зося посопувала за спиною, і нехай, аби не вирощала. Я розвернувся і вражено присвиснув. Це фотолабораторія. Від знімків на стіні мене кинуло в жар. Що це? Невже я потрапив у самісіньків лігу вбивців-маніак? На багатьох кольорових фотографіях, що акуратно висіли двома довгими рядами, трупи з розтрощеними головами. З усього видно, зйомки велися вночі, в тьмяно-освітлених місцях чи взагалі в темнющих закамарках. Я заходився роздивлятись фотографії. На першій закривавленим обличчям на лавці лежав мореман. Ні, це не він. Фото перекреслене чорним хлюмастром, Внизу великими літерами виведено «Брат». На наступних бачу, ніби у вісні вбиті Нелька, Хрюкало, Шворка, Мариман, ще живі, але перекреслені тим же чорним фльомастером колян Веня, замикається скорботно галерею фото Верівела. Навіть не можу пригадати, який момент тут зафіксовано. Голова напівповернута, у зубах ще не розкорена сигарета. Через усе фото розмашистий напис «Сука!» цього разу червоним. Заточуючись, я підійшов до стола, над яким висіли десятки проявлених плівок, прихоплених скріпками до дотягнутих болізняних шнурів. Взяв знімки, швидко проглянув, машинально розклав на дві кубки – Ліворуч поклав ті, на яких зафіксовані різні моменти бурхливого життя захмелілих клієнтів Георга, праворуч фотографії Еліни Бут у позах справді занадто пікантних. Немає сумніву, це лабораторія і вбивці, і автора знімків для еротичних видань. Отже, я все-таки вийшов на нього і через деякий час зустрінувся з ним віч на віч. Чим завершиться наше побачення? Накидатися на Ежена відразу, щойно він переступить поріг, чи завести з ним невимушену розмову, вигадати байку про мету свого приходу? Не кинеться ж ця мерзота прямо з балкона трошити мій череп. Тим більше зараз я не вирівел, а порядний громадянин у пристойному костюмі білосніжній сироці, з модною кроваткою і з французьким одеколоном. Гадаю, достатньо, щоб визнати мене за джентльмена і дорогого гостя. Киш махнув рукою на Зосю. Розсілося макака Резус. Корчіть себе велике цебе. Мавпа вишкірявся, Невдоволена завовтузилася, потім клацнула жовтими, як у запеклого курця, з зубами, підстрибнула і вмить опинилася в протилежному кутку кімнати,